Дія друга. Кімната у Борулі. Ява перша. За столом сидять Мартин, Гервасій і Матвій. Гервасій. Так от яке діло, пане Мартине, ти знаєш, що я чоловік не бідний, Микола у мене один, то й він не буде бідувати. А в тебе одна дочка. Мій Микола і твоя Марися у місті виросли і полюбили один одного. А ми з тобою давні приятелі. То як ти скажеш? Чи не поженемо ми своїх дітей? Нехай давня наша принць закінчиться весіллям наших діточок. Матвій. І я з охотою потанцюю на весіллі свого хрещеника. Ану, Мартин, рішайте, бо мені вже й танцювати захотілося. Мартин. Так-то так, так приятелю мій, я знаю, що ти не бідний, і, може, справді діти наші любляться. Та не випадати перь віддать мені Марисю за твого Миколу. Гервасій. Чого так?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 «Я тебе, Мартине, не пізнаю. Поки ти не ганявся за дворянством, був чоловік, як і всі люди. Тепер же десь тебе вкусила шляхецька муха, і так дворянство у тебе засвербіло, що ти рівняєш себе з Красовським». «Мартин, що мені Красовський? Я сам уродзоний шляхтич. Красовський був безштанько, і батько його так само сидів у Шадурського на Чинчі, як і ми. А що він женився на дотці Шадурського і через те зробився державцем, то це ще невелика жеч».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 Подавиться, пане Гервасію, подавиться, я гливкий. Матвій, глядіть, щоб він вас не підпік, ха-ха-ха. Гервасій, що ж ти тепер зробиш? От він не хоче, щоб ти сидів на його власності. І вибирайся, а сам не підеш під руки, виведуть, за ноги витягнуть, викинуться за межу зовсім збіжжям. Що там рівняться, Мартин? Мене викинуть? Мене за ноги витягнуть з прапрадівського ґрунту? О-о-о! Та хто посміє? А стрічний іск? А апеляції? Я його, ще в острог посадю за обіду, я правду судом отшукаю. Я йому покажу, яке я бидло і яке теля мій син. Гервасів, ти осліп от дворянства, і поки ту правду знайдеш, то все хазяйство профиськаєш, і все-таки нічого не доб'єшся, і Кросовський тебе виприз від сіля. Мартин, не діжди, не будь я Мартин Буруля, Мабу все хазяйство сплюндрувать, а докажу Красовському, докажу, що я такий самий дворянин, як і він б'є себе в груди. Уродзоний шляхтич, Мартин, Генадіїв син, внук Матвія Кардова, правнук Протасія Гервасієва, Буруля з сином Степаном, гербачівдар О, стократ з дяблів, його мамці його таткові. Гербасій, гай-гай, та ще й зелененький, герб. «А звідки ля? Що означає слово «чівдар»? Ти сам не знаєш!» «Мартин, та нащо мені знать? Герб, тоїсть, знак шляхетського достоїнства!» «Гервасій, та де вже нам носиться з гербами? Правда, що ми всі шляхти чи всі дворяни, тільки щаблюві?» «Матвій, ха-ха-ха, щаблюві, як то, пане Гервасію, щаблюві!» Гервасій. Такі виходить маленькі, щоб побипадали крізь щаблі своїх невшитих лупками вузів і розгубились. Одно слово голопуза шляхта. Матвій. Ха-ха-ха. Мартин. Може ти щаблювий і голопузий шляхтич? А я урозонний. Не віриш? У мене є копія з протоколу депутатського собрання. І коли хочеш, покажу. Я й сам не знав, а тепер довідався, що прапрадід мій був стражником таможенного скарбу. І на його бумагах підписаний сам суперпретендент Вастян Подлевський, от що, і у Красовського не кращі бумаги, Гервасі. Да що там бумаги, Красовський на лікаря вивчився, то йому й пристало, тепер він їздить у калясі, його вже як скрізь шаблі не притягнеш, а бумаги – тфу. і у мене було їх доволі, а тільки я переконався, що нам дворянство так личить, як корові сідло». Мартин, може, ти й корова, а мій прапрадід, Гервасій, був стражник, чув, а мій був під коморий. Мартин, твій під коморою тільки сидів, то інша жеч, Гервасій, а твій стеріг тієї самої комори, де мій сидів, Матвій. Ха-ха-ха, та буде, панове, а то ще полаєтесь, Що там по титулі, коли нема ніц в шкатулі. «Краще, пане Мартине, віддайте Марисю за Миколу та за п'ємо Могорич». «Мартин, ні, пане Дульський, у мене, слава Богу, є і в шкатулі, я на другій линії». Гервасій, він дворянин, Мартин, щоб ти знав, Гервасій, горе з такими дворянами. А по-моєму, хто вчену голову має, то дворянин, а вже як неграмотні дворяни, то, Мартин, я неграмотний? Вибачай, то ти неграмотний, бо умієш тільки молитви читати, та й то по батьківському молитвеннику, а по-чужому не втнеш, а я й... Скоропись розбираю. Гервасій, по батьківському молитвеннику тепліше молиться. Матвій, ну годі панове, бо я бачу, що посварити, що там до титулу, якщо немає нічого в гаманці. Гервасій, і справді, як наше не то ми своїм назад. Прочувайте, пане уродзонний, тільки глядіть, щоб не чухалися, як дворянство крізь чаблі випади. Іде. Да. Мартин, не журись, у нас вози лупками вшиті. Матвій от і не вгадав, думав, могорич рич пить, а піднесли дулю, і ніс, здається, не свербів. Мартин, «Чого ж, милості просю, сідайте, я зараз почастую, то одна жеча, це друга!» Гервасі, «Та вже нам з дворянами за одним столом сидіть, пішов». Матвій, «Прощайте, пане Мартине, жаль, що так розходимось!» Мартин, «Оставайся, закусимо!» Матвій, нехай другим разом, а тепер не приходиться. У місті прийшли, у місті й вийдемо. І ще раз скажу, жаль, що ви не віддаєте Марисю за мого хрещеника. Славний паруб'яка. Мартин, я й сам знаю, так не рівня позванію. Матвій, до побачення, на відході. Може, ще роздумаєте, і на тройцю потанцюємо, пішов. Ява друга. Мартин, а потім полашка. Мартин один. Може, і на тройцю потанцюємо, тільки не на Миколіні весіллі. Бач, хлоп, підніжок пана Красовського. Туди ж у рідню лізи, умийся попереду, якби не в моїй хаті їй наплював би Гервасіїві у самісіньку пику за його хлопські речі. І він за мною рівняється далеко. От як приїде сьогодні з города наш жених, губернський секретар-регістратор, тоді милості просив подивиться, за кого буруля віддає свою дочку. Ха! Ходи, палашка. Палашка: "Чого це Гервасій і Матвій заходили?" Мартин: "Гервасій свата нашу Марисю за свого Миколу." Палашка: "От і слава Богу, я рада, що такого зятя мати буду, поштивий добрий і хазяйський син." Мартин: "І хлоп." Палашка: «Такий, як і ми." Мартин: "Дурна." Палашка: "Сам ти дурний, чолаєшся. Що ж ти маєш проти Миколи?" Мартин: "Сліпа." Палашка: "Тю, то тобі, мабуть, повелазило." Мартин. «Глуха!» Палашка. отже, ж, їй Богу, так і вчеплюся у чуприну, як будеш лаяться!» Мартин набік. «Чого доброго вчепиться?» Це буде не по-дворянськи до Палашки. «Не серця!» Палашка. «А скажи мені, ти бачила ту бумагу, що Степан привіз?» Палашка. «Бачила!» Мартин. «І чула, що він читав у бумазі?» Палашка. «Чого ти причепився до мене?» «Не балакай на втямки!» «Кажи толкум!» «Чи віддамо Марусю за Миколу? Не мороч мене, Мартин. Діло шість місяців, Герольдії. Не сьогодні-завтра утвердять в дворянстві, а я дочку віддам за мужика? Що ж то я, зглузду з'їхав чи як?» Палашка. «Здається мені, що з'їхав. Не велиш ні мені, ні доці робить, сам не робиш. Понаймав наймитів, наймичок, хазяйство псується, Мартин». «Палазю, дворянин – одно, хлоп – друге. Може, ти цього не розумієш, то тобі ясніше скажу. Сметана – одно, а кисле молоко – друге. О, розумієш?» Палашка, одно розумію, що ти стерявся розумом. Мартину, о господи, о господи, нащо ти мене довів до того, що я одружився з простою мужичкою? Нічого не тями, як до пенька балакаєш. І казав же покійний папінька, жений сину на шляхтянці. Нє, так я погнався за чорними бровами. От і дожив, брови злиняли, а гонору як не було, так і нема. Палашка, божевільний їй, богу божевільний, щоб ти дроку напився». «Мартин, що ти з нею будеш балакати? Хіба тобі краще буде бачити свою дочку за репаним мужиком Миколою, ніж за губернським секретарем-регістратором? Краще? Кажи, Палашка. А де ж він у біса, той розтиратор?» «Мартин, регістратор, Палашка. Та не вимовлю, Мартин. От тут, Боже. Приїде, Душко, приїде. Про нього вже й казав Степанові на од'їзді. Чула?» «Палашка, та чом же ти мені не казав? А той сліпа і глуха, тільки роздратував мене. Ну а Марися?» Ти ж її питав, може, вона не схоче. Мартин, її питать не буду, нащо питать вона не дурна, а в ній батькова кров розберений, бізь, де пана, де мужик. Палажка. Дай Боже, хіба я її ворог? Мартин, і я не ворог своїм дітям, хочу обох дітей пристроїть по дворянськи. Тільки ти, палазю, душко, здій мілость, не супереч мені, слухай мене. Палажка, не дратуй мене, то все буду робити, як звелиш. Мартин, ну годі, сідай, душко. «Омелько, привезе самовар, чаю, сахарю і кофію. Чай я пив і знаю, як його настановлять. То сам тобі розкажу, а кофію не знаю, як роблять. Підійте зараз до сидоровички». Вона зна, і повчися у неї, і розпитай гарненько, як його роблять, і коли його подають. Чи до борщу, чи на ніч, Палашка. А коли ж приїде жених, Мартин? От Омелько привезе звістку, а може й і самого привезе, бо не дурну ж його так довго нема. Мабуть, задержав, поки з присутстві вийдуть. Палашка. То я ж зараз і піду, бо може сьогодні й привезе? Мартин. Іди, іди, дужко, та розпитай гарненько про всі звичаї і порядки дворянські. Палашка пішла. Ява третя. Мартин, а потім Трохим і Омелька. Мартин один. «Довго ж нема Омелька, певно привезе жениха. Та вже пора б йому і приїхать давно. Треба буде попросити на вечір про тася. Він гарно і багато вміє балакать. А важко і в дворянстві жить. Розходу, розходу. Самим би уробити якось не приходиться. Входить Трохим. Трохим. «Пане! Наших дві пари волів і дві корови зайняв у двір». Мартин. Де ж вони паслись? Трохим? Та в череді, з чередей зайняв Мартин. Як він смів? Трохим. Так пан Кросовський звелів. Мартин. О, виродок шляхецького заводу, о, гайдамака, грабитель, за що ж? Трохім, каже, що на вас накинули чинч, і поки не заплатите, не віддасть. Мартин, не віддасть, бери палицю і мені знайди доброго дрючка. Я їм покажу. Я, ми їм покажемо. Трохім, ні, пане, я не піду, він похваляється і вам на спині горба зробить. Каже, буруля добивається бумажного горба, а я йому на спині горба надрукую. Мартин, хто це сказав? Трохим економ Мартин, О, хлоп поганий, він наймет Красовського, мені горба зроби, мені та я запрягай коней, поїду зараз в стан. Це грабіж, грабіж трохим. Нема ж на тачанки ще з города. Мартин, біжи до Сидоровички, позич, трохим пішов. Граблять, граб, граб, це мені ще й на руку, нехай граблять. Разом за все от віддаси, ні, пане Красовський. Буруля ще потягається з тобою. Мабуть, почув, що діло в Герольдії, апеляція, стрічний іск йому в печінку сіли. О, присвята дія, вмішайся в моє діло. Поможи мені ворога свого доконать, входить Трохим. Трохим. Там прийшов Омелько. Мартин, який Омелько? Трохим. Та же Омелько. Мартин сам Трохим, сам. Мартин набіг, що ж це за знак? І забарився і жениха не привіз до Трохима. Запрягай же свіжих коней у нашу натачанку та поїдемо за мною у стан, а Омелько нехай зараз іде в хату. Трохим. Він боїться йти в хату. Мартин. Чи ти не здурів? Чого він боїться? Трохим. Та коней наших покрали в городі. Мартин, яко, господи, нова напасть. Тягни його сюди, за чуба тягни. Біжить до дверей Омелько, Ірод, супостат, йди в хату. Ходить Омелько босий. Мартин, де коні, Азіят? Омелько. украли. Мартин, украли. Омелько, і чоботи, ти, і кобеняк, украли. Мартин, як же у тебе голови не вкрали? Омелько. бо нікому не потрібно. У кожного є своя, хоч поганенька. Мартин, що ж мені тепер з тобою робити?» А що? Бодай ти галушки не проковтнув, щоб ти вареником подавився. Кажи, шкуру з тебе здерти!» « Розказуй, анах, та як було діло. Омелька. «Та так було діло, то як ми приїхали з паничем, зараз понаходило тих судейських, видимо-невидимо. Послали за горілкою, пани ж достали сало, кури і прийнялися трощить та пить. А далі спасибі їм і мене почастували. А чарка така, що і собака не перескочить. Я довго не хотів випити, і таки випив. Випив, закусив салом, у мене з дому було своє сало і хліб. Мартин, мерщій, розказуй, ти з мене печінки витягнеш, Омелько». Не перебаранчайте, пане, бо ви мене зіб'єте з пантелику. Мартин. Я тебе з ніг зіб'ю і шерсть на тобі вискубу, Омелько. От я й забув, що казав. Мартин. Говори, говори, бісова патяка, буду мовчать. Говори, Омелько. Випив, закусив салом. Мартин, ну, Омелько, у мене з дому було своє сало і хліб. Мартин крізь зуби чу, чу. Омелько, напоїв коней, хотів спать лягать, а тут спасибі їм ще й піднесли. Потім третій раз почастували, і вже не скажу вам, чи частували ще й четвертий раз, чи ні, бо не пам'ятаю, як і заснув. Вранці до схід сонця прокинувся, не можу голови підвести. Почав пригадувати, де я не пригадаю. Глянув на бік, чиїсь босі ноги на полудрабку. «Що воно за твар, думаю, собі втислося до мене на повозку?» Чи не горбина? Далі думаю, коли я ноги, то повинна бути і голова, а голови не видно, тільки моя, та й своєї голови не бачу, а чую, що на в'язах щось таке важке, а те ліпається, мов хто начепив клунок з піском. Помало-помало підвів я голову. Дивлюсь, нікого нема, кругом чужа оселя. Боже мій, тут зразу голова моя зробилась легка, як вівся полова. І я догадався, де я і що зі мною було. Схопив сюди-туди. Нема ні коней, ні чобіт, ні кобиняка. Сів я та й заплакав. Мартин. Заплакав, Омелько, заплакав. Гіркими сльозами заплакав. Чоботи були настоящі шкапові. І кобиняк. Мартин Луцепір. А коней тобі не жаль? Омелько, так коні знайдуться, бо там якийсь судейський з мідною бляхою на грудях списав усе, як коней звуть на імення, до якого полудрабка, котра коняка була прив'язана, і полудрабки розгляділи. Усе як слід, я розказав всі прикмети. Записали і те, що як удариш батогом, то кулкат крутить хвостом собе, а зузуля крутить хвостом цабе. Все записали, коні знайдуться, зітхає. А чоботи, кобиняк? Мартин, геть з очей паршивий робітник, годі тобі гиндика пасти, а не кон «Кони, глядіть! Самі кращі коні пропали! Будеш ти отслужувати мені за кони шість літ?» «Омелька, а буду таке діло! А хто ж мені отслужить за чоботи та за Кобеняк? Якби не ти, то я б їх і не брав!» Мартин до Трохима. «Біжи до Содоровички, візьми на тачанку чи візок, запрягай коней та хоч уночі поїдемо до Станового!» Трохим вийшов. «Омелькові, ти чого стоїш? Пішов, не печи моїх очей!» Омелько. «Та тут ще лист від панича, Мартин!» «Чого ж мовчиш? Давай мерщі, ще лепа!» Омелько достає з шапки. «Та не гримайте ж, хоч за листа, бачите, зашив, як далеко, боявся, щоб хто не вкрав. Думаю, хоч шапкою вкраде, то лист буде цілий, чорта з два найде. на -те. Мартин, прочитавши. Що його робить? Жених обіщав приїхать, як коней пришлю за Натачанкою!» «Тут грабіж, там коней покрали, паморуки забило». До Омелька, «Іди, розумна голову, надівай по столи, поїдемо зо мною у стан, а Трохим поїде в город зараж, щоб завтра й на тачанку привіз». «Упряж, де ти заставив, Омелько?» «Злодії взяли, тільки через сідельник зостався. Мартин, щоб ти на ньому повісився, і Упряж позичив сидоровички». Омелько, а кони яких запрягать?» Мартин, не питай мене і дорогою і не балакай, до мене бо я тебе каплуха, собака чисто всього обпатраю. Омелько, ну й сердитий, що то, пан, пішов. Мартин один. І язик став як кілок і в роті пересохло. А синок, синок, я тут і шкіру вилазяв, щоб його в люди вивести, а він там п'янствує, входе Омелько. Ти чого знову у вічі лізеш? Кортить, щоб поскуп. Омелько «Письмоводитель станового приїхав, питається, чи був вдома, то я не знав, що й сказати, боявся, щоб не лаяли. Що йому сказати?» «Мартин, зви, проси, бачиш дома. хіба тобі повилазило?» Омелько вийшов. Мартин біжить до бокових дверей. Палашко, письмоводитель приїхав, і я й забув, що її нема. Марису, пішли за матір'ю до седоровички, а сама вари вареники, печи курчат, нехай дівчата печерись назбирають, у сметані насмажеш, та яєць зварив у смятку, і молока спарне, нехай омелько порося заколить. Та квас, квас, що був, бо він раз у раз з похмілля, певно, провіз утверждення в дворянстві. От тепер, пане Красовський, я тобі покажу, яке я бидло, яке теля мій син до двери. А, не Фоді Осипович, пожалуйте, пожалуйте, дорогий гостю, завіса.